IT-kouluttajat esittää. Tarmo Toikkanen puhuu Lemmillä yhteisöstä. Tallennettu it seminaarissa 12. huhtikuuta 2008. No niin, eli Tarmo Toikkanen nostan tässä kissan omaa häntää. Eli Lemil on työkalu, jota on itse ollut mukana rakentamassa viimeiset 2,5 vuotta EU-projektissa. Ja, ja nopeasti kerron, tämä on ehkä niille teistä, jotka olette jo kovasti avoimissa sisällössä ja jakamisessa ja sosiaalisessa webissä mukana, niin tämä ei välttämättä hirveästi uutta aina, mutta tämä nyt voi tämmöinen evankeliumi, jota voitte viestiä viedä eteenpäin niille kollegoille, joilla vielä on vähän pidempi matka. Pidempi matka sinne avoimen maailman autuuteen. Mutta joo, Lemil on verkkopalvelu joka on täysin ilmainen ja avoin lemil.net, joka on opettajille tämmöinen, miten mä joskus sanaa meta-oppimisympäristö, eli siellä voi oppia jotain opettamisesta tai oppimisesta. Alunperin tota, tosiaan opettajien kanssa suunniteltu tämä ja nimenomaan opettajia varten. Pari vuotta sitten käytiin tota, neljässä maassa opettajien kanssa, käytiin lävittä vähän, että mi mitä, miten avoimia sisältöjä, miten tämmöistä verkkopohjasta voisi niinku käyttää. Ja sieltä sitten saatiin design-sessioiden tuoksena jonkinnäköistä jakoa, si, jakoa siihen, siihen, että miten näitä voisi hahmottaa. Ja päädyttiin tämmöiseen, että, että portaalista löytyy oppimateriaalia sisällöstä, sieltä löytyy pedagogisia menetelmäkuvauksia ja sitten sieltä löytyy työkalukuvauksia. Ja sitten näitä jos jotenkin voisi vielä kasata yhteen, niin sieltä voisi saada tämmöisiä learning patterneja, se nimi on vaihtunut monta kertaa tässä pari vuoden aikana, tällä hetkellä se on Learning, Teaching and Learning Story on se nimi, jolla se kulkee. Learning Pattern on vähän liian teoreettinen. Mutta se ajatus on se, että lemmillistä löytyy, että se on avoin varanto, josta löytyy sekä oppimateriaalia että pedagogista tietämystä, että työkaluvinkkejä ja myöskin opettajien omia kertomuksia siitä, kuinka he ovat näitä käyttäneet yhdessä ja mi millaisen tulokseen. nopeasti voin vähän kuvakaappauksia näyttää. Nämä on... Myöskin käyttöliittoma on pyritty pitämään äärimmäisen yksinkertaisena ja siitä on ihan saatu kiitostakin. Meillä on ollut hyvä, hyvä, hyvä designtiimi tässä mukana, että opettajatkin pystyvät tätä käyttämään. Myöskin opettajat tuolla Keski-Euroopan maissa, joissa jossa tämä, tota, verkon käyttötaidot on paikoin vieläkin heikommissa kantimissa kuin täällä Suomessa. Esimerkiksi sisältöalueella siellä sitten näkyy nostaa jotain esiin ja voi sitten selailla eri tavalla nimikkeiden aihealueiden mukaan niin päin pois. Mutta tällä hetkellä sitten selalla etsiä tavallaan omaan opetukseen ehkä soveltuvaa, soveltuvaa matskua. Materiaali tuolla on kaikki täysin web-pohjasta avointa, webissä editoitavaa. Siellä on tämmöisiä webbisivuja, presentaatioita, harjoituksia ja pilotteja. Pilotti on siis Progressive Inquiry Learning Object Template, eli se on siis tutkivan oppimisen kontekstin asetusvaiheeseen tarkoitettu tämmöinen interaktiivinen, noin ei interaktiivinen laisinkaan, vaan tämmöinen niin lyhyt flash video, jonka voit tosiaan web ammella siinä rakentaa, että heittää sinne kuvat ja, kuvat ja tota, tausta, taustapuheet ja avainsanat, ja sitten sit saadaan vähän semmoinen niin aiheeseen johdotteleva pätkä. Elitonhan tapahtuu tälle aika pysyvyykmäisesti, että sinne voi kirjoittaa tekstipätkiä ja väliin sitten laittaa laittaa sitten mediaklippejä. Tuossa esimerkiksi kuvakaappaus Lemmillistä. Lemillin käyttöohjeita ja, ja fakkia ja kaikkea muuta löytyy. Ne on kaikki lemillien toteutettu itseensä. Ja sitten sisällöllä, sisällöllä löytyy, tai voisi katsoa opiskelijan näkökulmasta. Eli ei ole, ei ole liikaa tämmöisiä, tai jos vertailee, tässä on niin tavallaan kirjoitunnan sisään opettajan näkökulma, jolloin täältä löytyy sitten Tässä jossa voidaan tehdä kaikki käännökset ja historia tutkiskellaan näin päin pois, muokata sitä ja sitten opiskelijan joku on tälleen simppelimpi, että se itse sisältä. Ja sen sitten voi linkittää vaikka sinne moodleen tai minne se nyt linkittää. Ja no siinä on esimerkki presentaatiosta, eli siinä sitten on slaidit ja mahdollisesti, mahdollisesti esityksen sitten audioklippi siinä, jonka voi kuunnella kanssa harjoitukset, siellä on sitten aukkotehtävää, avoin kysymystä, monivalintaa, näin. Ee, täytyy nyt tarkentaa, että ei leijolle oppimisalusta, Eli tänne ei ole tarkoituskaan, että opiskelijat tekisi itselleen käyttäjätunnuksia. Nämä tekstisäiset muut, nämä voi eksportoida skormi pakettina vaikka muudelleen, jos siltä tuntuu. Ja siellä sitten tarkasti diagnosoida, että kuka osaa mitäkin ja antaa arvosanat sen perusteella koneellisesti, jos, jos, jos on sitä mieltä, että se on pedagogisesti fiksua. Ee, mutta täällä nämä on lähinnä diagnostisia testejä, että esimerkiksi opiskelijat voivat itse tehdä niin alkutestin ja katsoa, mikä oma osaamistaso on. Eli vasta, tämän, tämän kun täyttää, niin vastaukset lähetetään sitten opiskelijalle itselleen ja mahdollisesti opettajalle, jos, jos, näin, jos opiskelija näin haluaa. Mutta tietysti täytyy muistaa, että tämä kaikki on avointa, niin mikään ei estä sitä opiskelijaa kirjo tekemästä itselleen käyttäjätunnusta ja menemään tuonne resursseja panemaan eri nappuilla ja katsomaan, että mitkä ne oikeat vastaukset on, niin tämä, niin kuin, tämä ei sillä tavalla niin tenttimatskuna toimi kauhean hyvin. Jotkut opettajat tuolla Unkarissa ja muualla vähän kritisoineet, että mitä tämä tämmöinen on. Mutta Kaikkea ei voi saada. Siinä on esimerkki Pilotista, eli se on interaktiivinen flashari jonka sitten voi vaikka FL3 importoida, jos sillä tuntuu. Sisältöä voi emperata muualta, eli jos on YouTube matsku tai mitä tahansa, mitä sinne voi emperata, <köhö> niin sitten Google Mapsia ja näin päin pois. Matikan opettaja tykkää tästä, että sinne voi kirjoittaa myös ihan niin yliopistotason matema matemaattisia kaavoja käyttämällä Latex. Notaatiota, joka on tietysti puolikryptinen, mutta kuitenkin sellainen, jota voi kirjoittaa Tuohon ne oikein semmoisia avoimia työkaluja kauhean hyvin, kauhean hyvin löydy Mutta esimerkiksi kävi ilmi, että itse asiassa useassa EU-maassa maatikin opettajat käytännössä tekee kaiken lateksilla Tai kaikki kaverita lateksilla, se on aika monelle tuttu ympäristö Sitten se löytyy mediatiedostoja, siellä on kuvaa, ääntä, videota No itseasiassa videota me ollaan sieltä sieltä pois, kun ne on se että ne mieluummin sitten jostain YouTubesta tai vastaavasta. Mutta ajatus on se, että nämä ovat tämmöisiä uudelleenkäyttäviä palikoita, joita sitten, kun ne tuolla on, on kerran, niistä voidaan niin kuin läiskiä kiinni eri, eri resursseihin, kun rakennetaan vaikka materiaalia. Ei tarvii kaikkea taikoa itse. Et esimerkiksi jos, jos nyt on kirjoittamassa aiheesta X, vaikka, vaikka Suomen linnuista jotain oppimateriaalien palasta, niin ei tarvii itse ruveta taikomaan niin kuin mennä tuonne pöpelikkoon kuvaamaan niitä lintuja tai edes YouTubeen etsimään, että ne sitten löytyy, löytyy monet täältä sitten tai flickeriin niin löytyy sitten täältä valmiiksi jos on muu, niin jotain, jotain sopivaa mediaa lähettänyt Kaikki sieltä ei ole lemmillissä, eli sitten semmoiset sieltä, jotka on luontavasti jossain muualla, niin tänne sitten voi tehdä myöskin viitteet eli linkki sinne kertoo vähän avainsanolle ja kuvaukselle, mistä siinä on kyse ja mikä käyttöoikeudet siinä mihin se soveltuu Lisenssoinnista sen verran, että koitettiin ratkaista asia sille, että, että opettajien ei tarvitse miettiä lisenssejä lainkaan. Eli kaikki sisältö on Creative Commons Attribution Share Like lisenssillä, eli sitä saa käyttää vapaasti, jos se kun muokkaa, niin sitten ja, jaetaan samalla oikeuksella eteenpäin ja niin vapaus tarttuu. Mutta näin tällä niin kun varmistaa se, että ei tarvii opettajan miettiä, että saanko mä käyttää tätä ja saanko mä yhdistää nämä toisinsa lajeen, koska kaikkea saa käyttää. Mutta sisältö, vaikka siellä on aika paljon, niin se, mikä mua niinku kiinnostaa enemmän, on sitten tosiaan nämä pedagogisesti fiksumat asiat, eli täällä tosiaan löytyy niinku tämmöisiä menetelmäkuvauksia, jotka voi olla siis hyvin pieniä niinku tekniikoita tai kikkoja, tai sitten jotain niinku tapoja, joilla aktivoida opiskelijoita, vaikka perjantai-iltapäivänä pakollisella Ruotsin kurssilla, ee, esimerkiksi näin esimerkkeinä. ja työkalupuolesta kanssa, nämä on sitten kuvauksia työkaluista sekä, digitaalisista, että, että fyysisistä työkaluista, että kerrotaan, että mihin niitä voi käyttää ja miten. Et sieltä löytyy muun muassa postit-lapuista ihan hyvä lyhyt artikkeli, jossa on vähän ideata, että miten postit-lapuja voi, postit voi käyttää peläkuudeksi jotenkin fiksusti. Ja sitten on näitä opetus- ja oppimistarinoita. Jokainen jäsen täällä voi kerätä, kerätä näitä resursseja omiin kokoelmiin. Sa, tässä on yhden, yhden tota, virallaisen opettajan kokoelma nimeltä media, hän on se ison kasan englanninkielisten mediamateriaalia, ja sitten on kertonut, lisännyt tähän ne linkit, tai lisännyt ne menetelmät, joita hän käyttää tällä kurssillaan, työkalut, joita hän käyttää, ja sitten on tarina, jossa hän kertoo, että mitä, miten se kurssi rakentuu, miten näitä palasia hän on käyttänyt yhdessä, ja millaisen tuloksen. Ja tosiaan näitä näit tarinoita tästä nostetaan sinne Lemelin etusivulle. ja myöskin jos Kuka tahansa on katsomassa mitä tahansa noista resursseista itsessään, niin sieltä löytyy myöskin linkki, että, että sieltä niin näkyy, että tässä on tämmöisiä tarinoita, jo, joissa tämä on mukana. Että tavallaan sen lisäksi, että sulla on vaan se matsku ja vähän avainsanoja, niin sieltä myöskin löytyy sieltä, että löytyisi niitä käytännön kokemu kokemuksia, että miten muut opettajat on näitä käyttäneet. Ja sitten se on Social software että sieltä löytyy tämä yhteisö. Ehkä se nyt on siinä, että sieltä löytyisi, siis, eli se on niin tuonne verkostoitumismahdollisuus, että sieltä löytyy. Löytyy kollegoja samoista aiheista, mahdollisesti kiinnostuneita, jotka voivat olla ihan eri maissa. Niiden kanssa pääsee vaihtaa ajatuksia. Isokas ryhmä, johon voi vapaasti ja jossa voidaan sitten työstää materiaalia ja keskustella, keskustella siitä. Kiitos. Näin tässä on tietenkin tämä minuutti. Isot teidän myöhemmin. Mä käyn sen näin. <laughs> Se minun meni ehkä ohi, mm. mutta minä jäin miettimään, että mistä lähtöisiin noin sisällöt on lähettänyt rakentumaan, kun tuohon paljon listaa oli, mediaa ja matikkaa ja mm. ei testiä mutta mistä lähtöisiin ne on lähtenyt sitten, että miten se alkaa? Ja se on. Joo, no, se on alkanut siten, että tässä projektissa meillä oli seitsemässä EU-maissa maassa oli, oli niin validointi. Meillä oli sunnun ja sata opettajaa näissä eri EU-maissa, joiden tehtävä oli tässä sitten, niin kuin käyttää tätä työkalua oman opetuksensa ohessa. Ja siinä se niinku tavallaan on syntynyt, joo. Mutta nyt esimerkiksi Virossa, Virossa se yhteisö on niinku kasvattanut sen kriittisemmasti. Itse nyt se on myös saavuttanut sen, että nyt se niinku toimii jo itsekseen. siinä tietysti kieli, kielikynnykset vähän, vähän tietysti rajaa sitä, että, että se ei riitä, että virolaiset on innostunut, että suomalainen yhteisö on vielä tosi pieni voit sittepä posia volkanta tasta palaisesta koksetti niinku erityin kuin voit käyttää sitä palaa joka niinku ikään kuin osuu sieniopetukseen ehkä lisätä sitä sisältöä tavallaan niin Kyllä, kyllä. Joo. Et kaikki tämä materiaali on aika silleen vikimäistä että sitä saa niinku no, kukaan vaan vaan muokata. Ja Sitten, joo. Sit siinä on niinku että ei muuta allta näitä ei mitään mitä sitä tämä luulee että mä oon tosin sitä. Joo. Tos yhdessä, yhdessä, yhdessä. Joo, joo, mutta joo. kyllä noin kaikki kaikki periaatteessa kaikki nämä menetelmät jotka onkoosta kaikki niinku vikejä että niitä että voi ni Sinne saa lisätä, jos löytää jotain täynnettävää ja näin. Ja, ja tosiaan niitä saa kääntää eri kieliä no. ja sitten on linkitetty. Että, näin. Oh. Tavallaan niin ajatus on se, että jos siellä on tosi hyvä unkarilaisten materiaali, niin ehkä joku unkarilainen opettaja, joka osaa englantia, ehkä sen kääntää englanniksi, jolloin sitten joku voi taas esimerkiksi kääntää sen suomeksi ja näin niin kuin saadaan sitä hyvää tietynästä, hyvää matskua niin kuin leviämään. Sitten yksi kysymys vielä. Kyllä Niinku, mm. mäkin on, että että tähden, tähden tähden Joo, no tähän mennessä on pyörinyt EU-projektin EU turvin, EU-projekti päättyi 12 päivää sitten. Nyt se rahoitus sitten, no sillä itse asiassa tota pyöritään nyt vuosi eteenpäin sillä rahalla, mutta The European Schoolnet, eli EU-maiden opetusministeriöiden yhteisorganisaatio, ellekö sitten rahoittaa sitä eteenpäin että se on jo että siinä neuvotteluja. käy daneuvotteluja. Sitten aiot koko aika laajentaa sitä tokea hyvän. Joo, joo. Kasvava varanto. Emme mekään tiedä mitä kaikkea sillä tehdään, mutta näin aika itse toimiva tästä eteenpäin jos vaan saada kritinen maski. Joo, joo. Mutta kyllä se niinku näkee, että se on niinku kieli, kieli, kieli Se on, että se yhteisesti, että niinku ehkä lähtee, lähtee syntymään jossain vaiheessa. Joo, siinä vaiheessa, kun mä siitä kiinnostuisin, huomasin, että se Suomalaista, mutta se ei ole niin suurikin niin. sen kiinnostuksen todellamman. Joo, joo. Kyllä. Öm, mutta ehkä siellä, ehkä siellä jossain vaiheessa on. Katotaan, miten tästä nousaa. Jossain siellä ei ollut suomalaisia silloin, niin vähän vuoteen suurin pitkä on sen jälkeen. Joo, no siellä on vähän enemmän suomalaisia. Suomessa, niin se Joo, no ITK-sasta nyt jonnin verran, jonnin verran luukutetaan, luukutetaan siellä. Eikö se Suomi ei varsinaisesti ollut siinä EU-projektissa niin yhtenä juu, näistä juu, siis, maasta, joo, niin kyllä. sitä varten sieltä ei tullut sitä kautta? Se ei ollut ne. kentällä on. Joo ei, että ne suomalaiset, jotka siellä on, niin on siellä täysin vapahtoisesti päätyneet sinne. Viro niin. Liettua, Unkari, Slovenia, Itävalta, on julkaistu Creative Commons by Attribution Share Like Lisätietoja IT-hyvokouluttajat.htlr.y.